Sub zodia proletcultismului, dialectica puterii. Pista 19. Pagina 261. Pe Paul Georgescu nu îl deranjează că versurile sunt proaste ca atare, ci că nu răspund spiritului colectivist. Citez: Lupta noastră împotriva dușmanului de clasă în condițiile noi ale construirii socialismului lipsește consecvent din poeziile Ninei Casian. Poezia cânte zori exprimă dragostea egoistă, strâmtă a unei femei pentru bărbatul ei. Acest bărbat doarme și femeia îl privește. Dacă acesta ar fi un soldat corean venit în permisie sau un patriot grec întors din închisoare, atunci odihna lui vegea femeii ar avea un sens emoțional puternic. Dacă acesta ar fi un constructor al vieții noi, gândurile femeii ar putea de asemenea evoca trăsăturile lui morale, idealurile de viață care îi dar ce altceva decât simple necesități fiziologice le leagă pe cele două personaje din poezia Ninei Casian, ori nu acestea pot defini un om cu o mentalitate înaintată? Am încheiat citatul. Asemenea, stupidități amuzante ar fi trebuit să-l descalifice definitiv pe autor în condițiile unei vieți literare, normale, libere. Așa însă, ele au constituit un îndreptar nefast pentru literatură și critică, beneficiind de privilegiul exclusivității, iar autorul s-a bucurat de promovarea în importante funcții cultural-ideologice. Paul Georgescu era convins că îndrumarea literaturii de către partid e nu numai posibilă, ci și firească și necesară, că datorită acestei înțelepte îndrumări, literatura a înregistrat succese fără precedent. Dogmatismul lui temperamental l-a împiedicat să vadă realitatea, înlocuind-o cu slogane demonetizate. Frazele stereotipe vehiculate de toată lumea ca într-un sanatoriu de alienați, această continuă masturbație prolet cultistă, pentru el avea un sens real, un conținut adevărat. Citez. Literatura noastră face parte integrantă din lupta poporului pentru construirea socialismului. Este deci firesc ca scriitorii noștri, patrioți, însuflețiți de spirit de partid, să considere îndrumarea literaturii de către partid drept principiu de bază al activităților creatoare. Într-adevăr, sub conducerea înțeleaptă a Partidului Muncitoresc Român, literatura noastră a înfrânt pozițiile principale ale ideologiei burgheze în artă, curentele dezagregante ale decadentismului burghez și s-a situat pe pozițiile ferme ale umanismului socialist. Am citat din articolul Îndrumarea literaturii de către partid, apărut în Gazeta Literară, numărul 18, din 3 mai 56. În coraportul asupra criticii, prezentat la Congresul scriitorilor și publicat în Gazeta Literară numărul 25 din 21 iunie 56, Paul Georgescu condamnă cu vehemență ceea ce îi se păreau a fi niște foarte periculoase tendințe liberaliste. Nu era prima și nici ultima oară când acest brav gardian al dogmatismului proletcultist se războia cu morile de vânt. Obsesia patologică a unor dușmani care stau la pândă nu-l va părăsi niciodată. Din când în când, el va atrage congestionat semnalul de alarmă asupra unor iminente primeștii de reînviere, de recrudescență.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 Tot datorită atitudinilor liberaliste s-a manifestat o slăbire a vigilenței ideologice față de recidivele tezelor burgheze cu privire la istoria literaturii noastre, față de denaturările principiului leninist al moștenirii literare ca încercarea recentă a academicianului Victor Eftimiu de a reabilita estetica reacționară a lui Titu Maiorescu. Am încheiat citatul. În 1957-58, Paul Georgescu a publicat culegerea de articole Încercări critice în două volume care nu aduce nimic nou, aceleași slogane ideologice și politice, același limbaj de ședință de partid, același optimism partinic. În articolul Gloriosul deceniu, e vorba de 23 august 44-23 august 54, Paul Georgescu scrie în extaz, citez, Vor veni și alți ani mai glorioși, vor veni ani fericiți, care vor azvârli în umbră plăsmuirile oricărei imaginații. Dar acestui deceniu îi revine meritul de a fi între toate deceniul Marii Cotituri, deceniul Eliberării, deceniul Începuturilor. Putem înțelege noi astăzi cât de este epoca pe care o trăim, ne putem noi închipui ce s-ar întâmpla astăzi cu poporul nostru, cu fiecare dintre noi, dacă armatele purpurii nu ne-ar fi salvat într-o luminoasă zi de august. Am încheiat citatul. Paul Georgescu nu cunoaște îndoiala și nici nuanțele. Temperamental exclusivist și intolerant, totul capătă la el aspecte hiperbolice și definitive. În articolul Învățătura leninistă despre literatură, locurile comune sunt debitate sentențios și grandilocvent ca un comunicat militar de front. Citez. Scris în toiul luptelor de la 1905, articolul Organizația de partid și Literatura de partid rezolvă principalele probleme ale esteticii. El nimicește individualismul burghez, demonstrează dependența artei de clasele sociale, spulberă pilonii literaturii decadente, lămurește cu limpezime raportul dintre libertatea creatoare a artistului și partinitatea artei. Pornind de la principiul partinității, estetica marxist-leninistă și literatura realist-socialistă se dezvoltă sub conducerea înțeleaptă a partidului. Numai datorită îndrumării ei de către partid, s-a putut ivi și se poate dezvolta o literatură populară viguroasă, demnă de epoca construirii socialismului. Scriitorii noștri sunt mândri că literatura lor constituie o parte integrantă a unei cauze unice și mărețe, cauza poporului care construiește. Am încheiat și. Având despre literatură o mentalitate de jandarm, Paul Georgescu nu se sfiește să ceară și să justifice cu cinism cenzurarea și interzicerea scriitorilor clasici. Citez. Obiectivismul burghez se mai manifestă încă la noi, se aud voci în favoarea reconsiderării obiective a lui Maiorescu, Lovinescu sau a unor scriitori burghezi. Iată de ce trebuie să trecem la studii ample, obiective și științifice, în care să demonstrăm caracterul profund reacționar al concepției acestor critici. Acelor voci care ar dori să salveze totuși ceva din gândirism, trebuie să le răspundem printr-o analiză serioasă a curentului acesta Reacționar huliganic. Numai ținând în permanență atenția ațintită asupra tezei celor două culturi, vom putea răspunde convingător și documentat celor care doresc, sub masca obiectivității, să preia în bloc întreaga literatură, indiferent de ideologia pe care o exprimă. Citat din organizația de partid. Citez din nou. Dacă Ion Wittner continuă lupta împotriva lui Maiorescu, aceasta nu e numai din pasiune de istoric-literar care combate ceea ce era reacționar în trecut, ci mai ales fiindcă vede în teoriile lui Titul Liviu germenii iraționalismului estetist-contemporan și primeștii posibile pentru literatura noastră nouă. Citat din Încercări Critice, volumul 2, pagina 178. Cu prilejul unei ședințe a Comitetului Uniunii Scriitorilor, la care s-a discutat în legătură cu primirea de noi membri în Uniune, Paul Georgescu a publicat articolul a fi Scriitor, în gazeta literară, numărul 14 din 3 aprilie 58, în care brutalitatea și intoleranța ca zonă iau forme administrative. Citez. Noi nu am ascuns niciodată și nu vom ascunde niciodată faptul că privim literatura ca făcând parte integrantă din cauza generală a proletariatului, care cunoaștem deschis principiul leninist al îndrumării literaturii de către partid. Uniunea noastră este deci o uniune profesională a acelor scriitori care recunosc principiul marxism-leninismului și care luptă cu mișloacele lor specifice pentru aplicarea lor. Așadar, n-au ce căuta în rândurile noastre scriitori Stil principiilor socialismului. Cu atât mai puțin nu-și găsesc locul în mijlocul nostru scriitori care, având în trecut o susținută activitate antidemocratică sau chiar fascistă, se mențină astăzi pe o poziție echivocă sau chiar ostilă. Nu vor să demonstreze prin nimic că sunt alături de popor. Am încheiat citatul. Pe cine viza Paul Georgescu în ultima frază? Desigur, pe Lucian Blaga, pe Ion Barbu, pe Vasile Voiculescu și alții. Cum se vede, ideile lui ca și ale dogmatismului prolet cultist nu sunt prea multe, în schimb sunt foarte bine fixate. Partea integrantă, îndrumarea de către, nu vom permite și bineînțeles actualitate și partinitate. Citez. Fenomenul cel mai de ce caracterizează literatura scrisă în cinstea celei de-a 15-a aniversări a eliberării îl constituie orientarea puternică și frontală a creației către temele majore ale actualității. În acest sens, bătălia ideologică pe frontul literar, condusă de partid și care se duce de mulți ani sub lozinca actualitate și partinitate, a obținut un nou, important și hotărător succes. Am încheiat citatul. O excepție greu de înțeles în activitatea din această perioadă a lui Paul Georgescu o constituie articolul cum echilibrat și relativ obiectiv, Titul Maiorescu, critic literar, apărut în Viața românească numărul 12 din 1963, cu atât mai mult cu cât până atunci el însuși se situase printre cei mai duri adversari ai criticului junimist. Singura explicație este aceea că Paul Georgescu a cunoscut hotărârea luată undeva mai sus de readucere a operei lui Maiorescu în viața literară. Departe de a fi un act de curaj, articolul său e, din potrivă, unul de supunere necondiționată, la fel ca tot ceea ce scrisese până atunci. Acest articol nu a însemnat o cotitură în poziția dogmatic-rigidă a lui Paul Georgescu. În 1964, el laude eseul lui Ovid S. asupra lui Blaga în termenii sociologismului vulgar. Citez. Poziția ideologică a criticului e fermă. Arătând caracterul iraționalist al filosofiei blagiene, Crohmălnicianu demonstrează că speculațiile lui Blaga izvorăsc dintr-o aprehensiune secretă față de răsturnările sociale pe care le reclama vremea. Sentimentul acesta, arată criticul, se hrănește la blaga din nemulțumirile adânci trezite de dezvoltarea capitalistă. Din acest fond prim psihosocial se bifurcă activitatea teoretică retrogradă și activitatea artistică. Am încheiat citatul din volumul Păreri literare 1964, pagina 375. În 1969 chiar exclusivismul și intoleranța lui congenitală recidivau cu violență într-un șir de umanioare, ceea ce dovedește că fondul său intim rămân fixațiile dogmatismului proletcultist refulate și disimulate într-un alt limbaj. Cei Gulian, pagina 265. Din activitatea publicistică a acestui autor în domeniul filosofiei, eticii și esteticii marxist-leniniste, irecuperabil marcată de atitudinea prolet-cultistă, nu interesează aici decât articolele îndreptate împotriva lui Titu Maiorescu, care pot fi considerate ca un model de aplicare creatoare a spiritului dogmatic. În 1955, el a publicat în lucrarea colectivă din istoria filosofiei în România, volumul 1, paginile 71, liniuță 92, unul din cele mai grosiere și mai plină de ură articole din câte s-au scris vreodată despre Maiorescu. În viziunea aceasta de un proletcultism fanatic, irațional, figura marelui critic apare monstruos deformată, ca a celui mai mare dușman al culturii și al poporului nostru. De la început, autorul atrage sumbru atenția asupra mitului ce s-a creat în jurul personalității sale. Citez. Regimul burghezomoșieresc a conferit figurii lui maiorescu proporții legendare, fiindcă în poziția lui ideologică s-a cristalizat cel mai limpede poziția reacționară a claselor exploatatoare în această epocă. Am încheiat citatul. Activitatea sa nu a slujit decât unei clici de exploatatori. Citez din nou. Maiorescu a fost tot timpul vieții un lacheu al curții, fapt pe care l-a recunoscut și cu care s-a mândrit. Am încheiat citatul. În politica externă, el, citez din nou, a sprijinit vasalitatea țării noastre față de Austro-Ungaria, înfeudarea țării noastre față de capitalismul german. În politica internă, Titul Maiorescu s-a manifestat pe linia cea mai reacționară, Seninătatea lui nu a fost altceva decât cinismul și cruzimea rece a clasei stăpânitoare față de suferințele maselor. Sau agentul capitalului Prusac pregătea o justificare logică a mizeriei maselor exploatate. Am încheiat citatul. Cât privește gândirea lui Maiorescu, citez în logică și teoria cunoașterii, în psihologie și sociologie, în estetică și critica literară, nu putea fi decât idealistă, agnostică și confuzionistă, în concordanță firească cu poziția lui politică reacționară. Am încheiat citatul. Fără a se simți obligat să aducă și argumentele necesare, cei Gulian afirmă că Maiorescu a fost apologetul militarismului și al obscurantismului, ceea ce face din el un vretnic precursor al fascismului. Citez. Iar în ce privește atitudinea lui față de rostul artei și culturii în general, la rădăcina teoriei contemplării vom afla dușmenia îndârjită față de cultura și arta progresistă, Dușmânie firească la un ideolog al coaliției Burghezo moșierești.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 Într-adevăr, continuă cei Gulian cu aceeași inexplicabilă umoare neagră, Maiorescu a fost unul dintre acei tipici ideologi reacționari, pătrunși de ură față de popor, care au vrut să reducă cultura la un apanaj aristocratic, să împiedice ca libertatea și lumina să pătrundă în mase. Am încheiat citatul. Cei Gulian nu citează nici măcar o singură frază din opera lui Maiorescu atunci când arunca asemenea injurii otrăvite. Mistificarea grosolană e specialitatea lui filosofică și rechizitoriul infamant continua crescendo. Citez.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 a servit cât se poate de zelos interesele claselor exploatatoare care se temeau de trezirea politică a maselor. Cosmopolitismul care a pricinuit atâta rău literaturii, artei și filosofiei în țara noastră și-a găsit în Maiorescu unul din cei mai vașnici și mai interesați adepți. Titu Maiorescu este acela care a afirmat că noi trebuie să imităm. El voia să imaginească rolul culturii noastre la acela de a reproduce idei și teme luate din filosofia și arta burgheză apuseană decadentă. Am încheiat citatul. Acest delir al negării nu putea să nu se încheie cu apelul ridicol la vigilență. Citez, dezvăluirea substratului reacționar al activității pretinsului zeu olimpic, demascarea acestui dușman al poporului și agent zelos al capitalului străin, are sensul de a ne ascuți vigilența în lupta împotriva acelora care mai vor și azi să rupă cultura de interesele poporului. Am încheiat citatul. În furia lui oarbă, cei Gulian nu găsește nici măcar un singur cuvânt bun despre personalitatea și opera lui Maiorescu. Nimic pozitiv, nimic luminos în viața și activitatea de aproape o jumătate de secol a acestui om. Întreaga sa viață nu a făcut altceva decât să conspire împotriva culturii și a poporului. Niciodată nu vom înțelege această pornire patologică, acest sadism prolet cultist al flagelării. Imediat după articolul prin care profesorul Liviu Rusu a pus pentru prima dată în discuție acuzațiile aduse lui Maiorescu și interzicerea operei sale în perioada prolet cultistă, cei Gulian, vizat în articolul menționat, publică răspunsul valorificarea critică și necritică a lui Titu Maiorescu, în contemporanul numărul 24 din 14 iunie 63. Mai întâi, autorul își face un fel de autocritică pentru faptul că a ignorat până atunci aspectele pozitive din activitatea lui Maiorescu, dar îi reproșează lui Liviu Rusu încercarea de preluare în bloc a operei maioreșciene. După ce recunoaște și el de data aceasta unele din meritele lui Maiorescu, cei Gulian trece la un dublu atac la adresa profesorului Liviu Rusu și a lui Maiorescu, în care aceleași obsesii prolet cultiste se completează cu incapacitatea de disociere a problemelor. El știe una și bună că Maiorescu a fost ministru conservator, că a aparținut claselor exploatatoare și că, prin urmare, ideile lui trebuie să fie reacționare. Citez.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 La dreapta. Maiorescu nu critica aceste forme pentru că dorea un regim democratic, ci pentru a-i ridiculiza pe liberali. Citez. La grave eror, după părerea noastră, ajunge autorul atunci când vrea să reabiliteze ideologia politică a lui Maiorescu. Am încheiat citatul. Vezi și analiza critică în capitolul Cazul Titu Maiorescu. Alpiru, pagina 268 azilit în 1948, din pagina literară a ziarului Națiunea pentru incompetență politică și ideologică, Alpiru reușește încet încet să se reabiliteze, să se ridice la înălțimea exigențelor pe acest plan și să vorbească ireproșabil limbajul dogmatismului prolet-cultist. Această probă de supușenie totală și această râfnă prolet-cultistă i-au asigurat o frumoasă carieră universitară, care a mers până la funcția de decan de facultate. Fără a avea un rol prea important în dispozitivul dogmatismului proletcultist, Alpiru s-a mulțumit să repete didactic și conștiincios câteva din tezele cunoscute, îndeosebi cu privire la literatura trecutului. Incapabil să se ridice la generalizări teoretice, Alpiru rămâne la precizări bibliografice, la fapte de biografie și la citate copioase pe care le comentează sumar și pleonastic, repetând adică în rezumat textul respectiv. După puterea lui de înțelegere, Titu Maiorescu nu a făcut altceva decât să se contrazică și să se corecteze de la un articol la altul. Citez. În articolul Asupra Comediilor lui Caragiale din 1885... Maiorescu afirmase că scriitorul vede lumea impersonal și că tot impersonal o exprimă. Trei luni mai târziu, în Poeți și Critici, 1886, revenea asupra acestei concepții, declarând că poetul vede lumea personal, foarte personal și tot personal o și exprimă. Peste șase ani, răspunzând lui Gherea, care, în articolul Personalitatea și Morala în Artă, combătea în special noțiunea de emoție impersonală pusă în circulație de Maiorescu, criticul de la convorbiri literare își expunea cu noi modificări concepția sa estetică. Am încheiat citatul din Gherea și Maiorescu, articol apărut în Contemporanul, numărul 3, din 18 ianuarie 57. În 1964, el scria, de exemplu, în legătură cu valorificarea moștenirii literare. Citez. Acțiunea de valorificare a moștenirii literare în cei 20 de ani care s-au scurs de la eliberare a fost, pe drept cuvânt, unanim apreciată pozitiv, știut fiind că valorificarea moștenirii literare nu se poate face la întâmplare fără a ține seama de anumite principii înainte de toate de teza celor două culturi, îl citează pe Lenin.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 Am încheiat citatul din Culegerea Colectivă Limbă și Literatură, volumul 8, 1964. Cu o astfel de mentalitate retrogradă, reacționară, pentru că e profund anticulturală, Alpiru ar fi fost mult mai bun de cenzor decât de profesor universitar. Cine ar putea să explice convingător în ce ar consta primeștia dacă opera scriitorilor menționați ar fi retipărită integral? Din nenorocire, asemenea, aberații nefaste al căror monopol nu l-a deținut Alpiru și care nu pot fi explicate decât fie printr-o spaimă patologică în fața cuvântului scris, fie prin intenția de sabotare a culturii noastre, vor rămâne în continuu active, chiar dacă nu vor mai fi rostite cu voce tare. Opera lui Lucian Blaga nu va fi reeditată integral niciodată, îndeosebi opera filosofică. Metafizica lui Dimitrie Cantemir nici ea nu va fi reeditată. Istoria literaturii române vechi de N. Cartojan, istoria literaturii române de G. Călinescu, istoria românilor de Nicolae Iorga, etc. nu vor fi reeditate. Într-un cuvânt, niciun mare scriitor, pentru a nu mai vorbi de filosofi, nu beneficiază nici azi, în 1970, de o ediție completă a operei sale. În 1968, Alpiru mai lăuda cu reflexe proletcultiste întârziate literatura realismului socialist atunci când scria, citez, Sadoveanu inaugura cu această operă o literatură de tip nou. Mitra Cocor întrunește, deși într-un câtva schematic, toate atitudinile, inclusiv pe cea revoluționară, ca unul care a beneficiat de învățătura partidului și nu ezită să o pună în practică. El este întâiul personaj pozitiv în înțelesul dat în literatura umanist-socialistă, acestui termen la noi. Am încheiat citatul din panorama deceniului literar românesc, 1940-1950, pagina 221. N. Tertulian, pagina 270. De formație mai mult filosofică, textele lui N. Tertulian pot oferi o imagine concludentă asupra preocupărilor sale estetice și, în general, ale esteticii în perioada dogmatismului proletcultist. Ca parte integrantă a cauzei proletare, estetica a fost chemată, cum se va vedea, să dea și ea o mână de ajutor la realizarea dezideratelor politice și ideologice la ordinea zilei, să îndrume literatura realismului socialist și să vegheze la puritatea ideologică a gândirii estetice. Entertulian și-a adus cu însuflețire contribuția la această cauză. Astfel, în legătură cu problema reeditorilor, el scria încă de la începutul perioadei prolet cultiste, citez,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 ideologia agresivă a fascismului și atâția alți la chei ai capitalismului și moșierimii nu pot să mai figureze în noile ediții ce se vor tipări în cadrul programului de reeditare. Am încheiat citatul, apărut în Contemporanul, numărul 79, din 2 aprilie 48. În felul acesta, N. Tertulian trasa un adevărat tablou al discriminărilor odioase în cultură, aducându-și contribuția estetică la procesul de revalorificare a literaturii. Tot atât de fidel a rămas N. Tertulian esteticii pe care o servea și în textele sale de analiză literară. În articolul O novelă remarcabilă, apărut în contemporanul numărul 41 din 10 octombrie 52, el laude novela Desfășurarea de Marin Preda pentru că autorul a surprins la nivelul personajelor mecanica luptei de clasă, fizionomia dușmanului de clasă și a influenței lui asupra unor verigi ale aparatului de stat și de partid, varietatea planurilor pe care se desfășoară acțiunea de subminare a construcției socialismului. Cum se vede, analiza sa literară se face în termeni din sfera esteticii prolet cultiste, estetica sabotajelor, a luptelor de clasă, a demascărilor și a îndemnului la vigilență împotriva uneltirilor dușmanului de clasă. O adevărată performanță estetică o realizează însă în articolul Caracterul Reacționar al Teoriei Autonomiei Esteticului. Partea întâi Ideile estetice ale lui Titu Maiorescu, apărut în Viața Românească numărul 2, 1956, care îl abilitează ca reprezentant tipic al esteticii prolet cultiste. Citez. Meritul lui Gherea, și nu mai puțin al continuatorului operei sale, Garabeti Brăileanu, este de a fi aplicat lovituri distrugătoare acestei legende, de a fi spulberat mitul atitudinii strict estetice a lui Maiorescu, că dincolo de grimasele sale estetice se ascundea pur și simplu nu estetismul său intransigent, ci o concepție mărginită, interesată de clasă. Meritul lor istoric este de a fi dezvăluit, dincolo de volutele elegante ale speculațiilor și disociațiilor estetice maioreștiene, colții junimistului reacționar, de a fi demonstrat că, în resentimentul și crisparea lui maiorescu în fața poeziei politice, a artei tendențioase, a exprimării patriotismului și aspirațiilor democratice în artă, se ascundea nu fanatismul estetului jignit în sentimentul contemplației, ci reacțiunea camuflată, interesată, nedivulgabilă și de aceea învăluită în rațiuni strict estetice a omului contrariat în catehismul vederilor sale politice.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 În felul acesta, arta inspirată de idealurile patriotice și pașoptiste era respinsă nu cu argumente politice, ci sub pretextul estetic al incompatibilității a două sfere deosebite, arta și politica. Astfel, izoarele reale ce alimentau judecățile estetice ale vârfului criticii reacționare române erau camuflate într-un înveliș estetic. Am încheiat citatul. N. Tertulian analizează ideile estetice ale lui Maiorescu cu citate din discursurile parlamentare și încearcă astfel să demonstreze caracterul lor de clasă. Pentru a mistifica esența artei, Maiorescu are recurs mereu la scamatorie și înșelătorie, mânat de interese infernale de clasă. El vede, citez, decepționismul și pesimismul lui Eminescu nu ca o expresie superioară a sentimentelor reale, acute ale unui intelectual superior, dezgustat de anomaliile orînduirii sociale burgheze, ci ca un pesimism transcendental, după chiar expresia maiorescianului Lovinescu. Acum putem înțelege limpede cât de necesară era lui Maiorescu explicația platoniciană, mistică a procesului tipizării, pentru a construi acea teorie a creației artistice, întemeiată pe ideea că arta este cu totul străină vieții reale, detașată și abstractă prin însăși natura ei de viață reală, Că artistul în procesul creației trebuie să se înalțe într-o regiune ideală, transcendentă, a ficțiunilor ideale. Să execute ceea ce mai oresc cu numea înălțarea impersonală într-o lume impersonală, purificându-se de nazuințele, concepțiile și sentimentele sale reale, pentru a privi în pură contemplație obiectul ideal. Tocmai această teorie transcendentală a tipizării îi era necesară lui Maiorescu pentru a-și realiza scopurile sale de clasă pe tărâmul artei. Am încheiat citatul. Folosind cu consecvență la rândul lui tehnica citării de cuvinte și expresii rupte din contextul lor, N. Tertulian reușește doar să vulgarizeze ideile lui Maiorescu, să le facă accesibile activiștilor în problemele de literatură și estetică. Ușurința și mai ales răua intenție evidentă cu care vorbește de concepții ultra-retrograde, de fanatismul reacționar al lui Maiorescu, nu fac decât să-l descalifice profesional pe autor. Cu acest bagaj estetic și cu această ținută intelectuală, N. Tertulian și-a câștigat dreptul de a fi un nelipsit reprezentant oficial la Congresele Internaționale de Estetică. Lupta de clasă nu este numai motorul istoriei, ci și al artei, cheia unică a esteticii, crede N. Tertulian. Vina lui Eugen Lovinescu, miopia sa constau în faptul că nu a scris de pe pozițiile marxismului, că nu a simpatizat cu revoluția proletară că nu a înțeles încotro se îndreaptă societatea românească, adică spre puterea clasei muncitoare, spre socialism de aici, limitele și contradicțiile gândirii sale. Estetismul lui Eugen Lovinescu nu era altceva decât expresia poziției sale de clasă burghez-liberală. Aceasta explică totul. Toate drumurile duc aici și pornesc de aici. Eseul pe care Enter Tullian l-a publicat în 1959 despre Lovinescu, Eugen Lovinescu sau contradicțiile estetismului, constituie încă o probă a miopiei estetice a autorului a Exclusivismului său ideologic. Citez. Concepția sociologică a lui Lovinescu, pusă pe asemenea baze, ne apare astăzi de un diletantism violent. Lovinescu introduce în explicarea tuturor evenimentelor istorice conceptul de sincronism. Citat de la pagina 35. Surtitatea și insensibilitatea lui Lovinescu față de contradicțiile sociale specifice vieții românești, miopia față de compromisurile, lașitățile și oportunismul burgheziei liberale, provocau tocmai teama radicalismului revendicărilor populare. L-au condus pe Lovinescu la idealizarea absolută a rolului burgheziei liberale urbane. Citat de la pagina 40. Nu este lipsită de interes pentru caracterizarea exactă a fizionomiei ideologiei lovineștiene, atitudinea sa frenetic-războinică și patriotardă, net francofilă și antigermanică din perioada Primului Război Mondial cuprins de febra naționalistă a războiului, Lovinescu se plimba pe străzile Parisului, într-o stare de anxietate și de fierbere interioară, consternat de figurile pacifiste ale francezilor, iritat de lipsa lor de entuziasm războinic, cu tremurat și îngrozit de demonstrațiile antirăzboinice și anti ale celor care cântau Internaționala. Citat de la paginile 55, 56. În acea epocă, autonomia esteticului este părăsită violent și estetismul lovineștian devine de nerecunoscut sub pana acelui care cerea retoric și patriotard o literatură ieșită din marile împrejurări de acum, ceea ce dovedește că în anume împrejurări, estetismul cel mai intransigent se putea converti în naționalismul cel mai frenetic, fără a altera unitatea conștiinței lovineștiene. Citat de la pagina 59. Am încheiat citatul. Ceea ce a scris Eugen Lovinescu împotriva Revoluției Bolșevice nu sunt decât, citez, afirmații care revelează din nou în Lovinescu pe apologetul banal al democrației burgheze moderne lovit de o iremediabilă miopie sociologică. Am încheiat citatul de la pagina 62. Citesc din nou, aroganța burgheză a lui Lovinescu, instinctul său de clasă intratabil, disprețul său agresiv, plin de orgoliu conservator față de pretențiile unei clase pe care o socotește iremediabil inferioară și menită doar a se supune dominației burgheze. Am încheiat citatul de la pagina 64. Gândirea estetică a lui N. Tertulian nu se simte nicio clipă stingherită de această simplificare sociologist-vulgarizatoare. Din potrivă, acesta pare să fie elementul ei cel mai fecund, cel mai dinamic. Citez. Nu o logică estetică absolută îi dicta lui Lovinescu aici condamnarea pretinsei confuzii a eticului cu esteticul la ibraileanu și a militantismului estetic al lui Ralea, ci logica poziției sale istorice a partizanului modernismului față de o artă care s-ar fi putut hrăni din preocuparea etică a simpatiei pentru popor, a simpatiei pentru țără nime. Am încheiat citatul de la pagina 123. Complexitatea gândirii și operei lui Lucian Blaga e redusă de asemenea la aceeași unică dimensiune cu care operează estetica lui Anne Tertulian, poziția ideologică de clasă a autorului, contradicțiile societății capitaliste. La fel ca Eugen Lovinescu, Blaga e lăudat atunci când deplânge răul și suferința din lume, dar este dezavuat pentru că nu le atribuie în mod explicit orînduirii capitaliste și nu vede remediul lor în Revoluția Proletară. Articolul Lucian Blaga Partea 1, apărut în Viața Românească numărul 67 din 1963, e plin de referințe și digresiuni, încât autorul lasă impresia unei atitudini studioase și obiective. Dar gândirea lui eșuează irezistibil în aceleași locuri comune și fixații ideologic-sociologiste. Citez. Este incontestabil că opera poetică a lui Lucian Blaga traduce adeseori un sentiment de tristețe și depresiune acută în fața spectacolului degradării și mutilării la care este supusă ființa umană sub regimul civilizației capitalismului modern. În conștiința mistificată și mistificatoare a lui Blaga, repulsia față de dezumanizarea și alienarea pe care le suferă existența umană în condițiile civilizației moderne a epocii capitalismului se conjugă însă cu anatemizarea raționalității, a spiritului de intelectualitate și a atitudinii cauzal științifice în fața realității, ca pretinși însoțitori ai acestor moduri de viață repugnante și negative. În logica deformantă a viziunii expresioniste, haosul, dezagregarea și lipsa de sens apar însă nu ca atribute ale unui anume tip de relații sociale, relațiile epocii capitalismului imperialist, ci ca atribute ale realității înseși, in abstracto. Lucian Blaga a îmbrățișat cu o ardoare semnificativă programul doctrinar și estetic al expresionismului. În poezia lui Blaga circulă adeseori reprezentarea universului înconjurător, de fapt reflexul sublimat al lumii burgheze din epoca civilizației de tip imperialist, ca o lume contaminată de un morb al degradării și putreziciunii. Punctul său de reazim în fața spectacolului acestei civilizații artificiale și repugnante, civilizația capitalismului și democrației burgheze moderne, poetul și-l va căuta însă într-un spațiu mitic legendar cât de departe era blaga de înțelegerea soluției democratice a contradicțiilor orânduirii sociale cu care era contemporan, cât de împlegnată de prejudecățile conservatorismului social era mentalitatea filosofului și poetului Ardelean, cât de confuză și conformistă în sens conservator era reprezentarea sa asupra veritabilelor cauze ale anarhiei vieții sociale înconjurătoare. Paradoxul trist și funest al operei lui Blaga apare însă mai ales acolo unde impulsurile legitime, definite mai sus, sunt convertite, prin aceeași logică implacabilă a unei poziții social-istorice și ideologice regresive, în aruncarea anatemei asupra realității în totalitatea ei, asupra principiilor materialității și raționalității în totalitatea lor, drept cale de salvare fiind exaltată soluția iluzorie, caducă și violent-mistificatoare a saltului în mister, irațional sau transcendent. O asemenea goală utopie spiritualistă, o asemenea gesticulație cu veleități mânuitoare către un absolut nedeterminat, atitudini născute dintr-un imens gest de scamotare a cauzelor reale, ale contradicțiilor epocii, și dintr-un imens gest de evaziune mistificatoare în fața realelor soluții ale acestor contradicții, purtau însă în însăși celula lor originară morbul eșecului și caducității. Am încheiat citatul. Aceștia sunt termenii în care Enter Tulian l-a înțeles și l-a comentat pe Blaga în 1963. Sensul nemărturisit de data aceasta era același din articolul în legătură cu problema reeditărilor din 1948 și anume menținerea mai departe sub interdicție a operei lui Blaga, sau cel puțin a unora din lucrările sale, ceea ce s-a și întâmplat spre satisfacția celor care l-au stigmatizat. Dumitru Micu, pagina 275. Unul din primele extemporale pe care le-a dat acest elev disciplinat și silitor al dogmatismului prolet cultist a fost articolul Moștenirea literară, publicat în almanahul literar numărul 1 din decembrie 1949, din la cărui redacție făcea parte. Mimetic și fecund, așa cum va rămâne și la maturitate, instinct carierist precoce, lipsit în general de personalitate, deosebit de receptiv însă la comanda oficială, Dumitru Micu manifestă de la început aptitudinile necesare unui emul al proletcultismului. Citez. Capitalismul în descompunere nici nu poate vedea altceva în socialism. Limitat între granițele interesului și putregaiului său, capitalismul muribund nu cunoaște altceva în afară de... Reacțiunea din țara noastră s-a agitat mult timp în culise, debitând când îi venea la îndemână minciuna că literatura noastră nouă s-a îndepărtat de literatura de până acum, că o ia de la capăt. Noutatea într-adevăr revoluționară pe care o aducea poezia și proza noastră în drum spre realismul socialist, nu o puteau înțelege, e drept, capetele lor obtuze. Am încheiat citatul.